Teatrul radiofonic Vă invit să ascultați O făclie de paște de Ion Luca Caragiale regia artistică și dramatizarea radiofonică Leonard Popovici. Ia și bea, domnule primar. E lungă și nu prea veselă istoria vieții mele. E, ai avut de suferit jupâne leiba, da? Mult, mult, domnule stejarel, da. ah, Aș par bolnav. E, amintirile mă fac să tremur de frică. Da, da, da. da. Ai noroc. Noroc. Dădnătă de ce nu bei? Mm, e prea cald, domn primar. E prea cald. Începutul a fost tare greu. Adică cum jupâne? Păi, întâi am fost băiat de prăvălie într-o mare dugheană de vinațuri. Așa. A venit o întâmplare nenorocită. Hm. Doi hamali covoră să beci, un butoi sub priveghera mea o neînțelegere să-i vin între și la împărțeala câștigului, unul din ei lua -o, o bâtă de lemn și-l cap pe tovarășul său, care căzu la pământ plin de sânge. Ha, ești pe bețiv! Da, să sălbăticia, eu am dat un țipă de groază și am început să stric după ajutor. Ticălosul se repezi să iasă din beș și trecând pe lângă mine vreau să mă lovească. Și am leșinat de spaimă. O brută, jupâne, nu meritază zeu. Mm -hmm. După ce am zăcut câteva luni, când m-am întors la stăpân, locul meu era ocupat. Soarta vitregă, ce vrei să faci? Da, dar de atunci a început greul. Am fost mai întâi precupeți, vânzător de mărunțișuri, samsar, câteodată și mai rău, telal de straie vechi, tergător de pete într-o ulicioară tristă din ieși. E, a sfârșit? Lupta grea cu viața a început mai ales după ce m-am căsătorit cu șura. A venit și copilul pe lume. Răbdarea, jupâne, îi vine de hac și soarte rele. Așa-i, domnule Stejerel. Cine rabdă nenorocire, învinge. Și la Eva Zibal a răbdat mult, mult. Și azi Dumnezeu l-a ajutat. Ai vezi jupâne, de sărăcie ai scăpat. Acum n-ai de ce să te mai plângi, nu? Mm, suntem bolnavi. Eu, șura și copilul. Aici frigurile de baltă hmm. Păi hanul e cam aproape de apă ce Și lepce. ele da gândurile Gândurile domnule primar Ele nu pot fi lecuite Dar ce gânduri jupâne Aici la poden la noi se merge bine Hanul înflorește Că mușteria ai slavă domnului destui Și din sat și călător de pe drum Eu nu știu ce mai vrei Aș vrea să plec la Ies Într-un târg mare noapte, zgomot, lumină nu un tuneric, ca-n un una asta. Dar ce coanele-i bă? Ce frică cumva? Frică? Frică, frică. Oamenii sunt trăi și ticăloși. Parcă dumneata ca primar nu știe. Asta-i cam așa. Dar se găsește răie și pentru ticăloși. De ce nu vorbești cu niță șeful postului hmm. de jandar? Nu vreau să-mi scol oamenii în cap. În toamnă trag de să mă duc la ieși. Acum, de când se aude că drumul de fier va ocoli pe departe podenii, din cauza mlaștinilor, ghișeftul va scădea și, cum suntem și bolnavi, plec. Eh. Probabil că ai dreptat. ce ai fi făcut dumneata socotelă? E, Ei, jupâne, eu cum mă grăbesc. Cu bine. Sănătate, jupâne. Cu bine. Auzi, asta o treci în contul meu jumătatea asta. Lasă, lasă, domn primar, azi fac eu cinste. E, eh? atunci mulțumesc. Cinste pentru cinste, rămâi cu bine și-o Te conduc până la poartă, domn primar! Da. Haide pe bine! Leiva! Leiva, unde ești? Vin! Vin, vin! Ce-i Am auzit diligența. S-au urțul Nu, no, nu vine încă. Ți s-a părut. Cu cine vorbeai? Cu domn primar. Pare un om cum se cade. Oh, azi mă doare iarăși capul. Am friguri. Aer, aer. ăsta ne omară. Ah, la toamnă plecam. Plecăm, nu-i așa, da, Leiba. vreau să plecăm la Ieș, să începem un negoț frumos. Să vezi, să vezi că la Ieși o să fim fericiți și o să meargă la școală, o vreiască, da, nu-i așa? Da, acolo e lume multă. Poți vorbi cu cineva care să te înțeleagă. Și dacă plătești bine, are cine să te păzească. Comisar, un comisar, vardist. Așadar, așadar te-ai hotărât, lei, Da, Plecăm la doamnă. Da, sure. Nu mai pot să văd în ochii zidurile astea vechi și mlaștina din asta, când mă gândesc la iarnă, mă apucă groața. Oh, O, oh, crivățul zăpada, atunci nici diligența nu mai vine. Taci, nu mai spune, taci. O, oh, acelea fără sfârșit. Și singuri, singuri, a, ah, o să ne nebunesc. Ah, să avem răbdare. Tu știi că am învins numai cu răbdarea. O să mă rog lui Dumnezeu. El e bun, milos și ne va scăpa de văgăuna asta. Îmi trebuie curaj să rezist până la toamnă. Îl vei avea. Eu nu te voi părăsi niciodată. Așa. Voi fi lângă tine ca să te sprijin. Acum du-te și te odihnește. Toată noaptea n-ai dormit. A. Ești obosit. Nu vezi că din zi în zi slăbești, vrei să te pierzi, omule? Iar e Iară se ceată, de Gheorghe. Tânticălos! E și obraznic. Să știi că și fura. Da, am să-l dau afară. Un câine de care mi s-a făcut milă. L-am oploșit într-o dimineață în Han, ieșise din spital, zicea, și căuta de lucru. Părșitul trebuie că mi-a stricat iar ceva. Părdu-te și vezi. Am să-i suces gâtul. Taci, taci, nu spune nimica, e un om rău de care trebuie să ne ferim. Bine, bine, dacă zici tu... Îmii... Scoală-mă, Ai de mine, dar ce se întâmplă? Aole. Aoleu, proastă glumă ai făcut, Ilie, ce Dumnezeu e? Te-ai speriat, jupâne? Păi dorm la numezi. Hai că ți-am adus doi mușterii cu dirigența poștei și nu te mai supăr, abră, pentru nimica toată! Hai, astăzi! Zima! Bună ziua! Bună ziua! Ia spune, jupâne! Ai ceva de gustare? Bine ați venit, avem de toate! Atunci, hai, adu-ne și noi, Dar repede, repede! Hai, da. repede, repede! Stai o clipă. Și ceva de băut, că mi grozav de sete! E o arșiță afară de te sufocă! Îndată, îndată! Luați loc, vă rog, la masă! Așa? Ilie, da. du-te și tu la bucătărie și lasă-i pe domnul niștiți! Mă duc, mă duc, am înghițit la praf de nu-l pot spăla nici cu o vadră de vin. <laughs> imediat! Vin imediat! Șură! Oh Ce pustietăți și ce sălbatici și oamenii ăștia. Dacă știam, rămâneam în vacanță la București. E, și tu. Așa e la noi, la țară. Dar natura, trebuie să recunoști, în sălbăticia ei are un, un adevărat farmec poetic. Oh. Da, da, uite, mă face să uit toate neplăcerile drumului. Bravo, bravissimo poete, dar hmm. cred că ai uitat de tentativa de omor de la hanul vecin, când ah. am trecut. Aia hmm. tot poezie e? Tot te îndeamnă la visare? Eh. Ai văzut că, după spusa locuitorilor, a fost o răzbunare. O... Cinci victime! Dacă a fost răzbunare, de deci ce au găsit și casa prădată, m? Eu știu Vine, vine Bine, bine ce-ați comandat. Tot ce-ați comandat. Cruntă, mm. cruntă și oribilă crimă. E un caz patologic, fără îndoială. Crimă? Mă rog dacă nu vă supărați. Unde a fost omorul? La Hanul Vecin, îl cunoști? La Hanjiul care ține cai de schimb pentru dilujență? Da, da, da, da, da, acolo, acolo. Sunt cinci victime și s-au furat patru cai. Ce crezi? n ar fi urmările alcoolismului? Mm, toate contribuie, toate. Atavismul? Da. Viziul de concepție, deformarea, paludismul, apoi nevroza. Da. Știința modernă a descoperit multe motive de criminalitate. Evident, de aceea, criminalul propriu-zis, luat ca tip, are brațele peste măsură de lungi și picioarele prea scurte, exact. Fruntea îngustă și turtită, exact. osul frunții tare dezvoltat. Mm -hmm. Înțelegi, chipul lui este de o asprime caracteristică, are o anumită bestialitate, este un rudiment de om. E cum, aș zice, fiara care de-abia a reușit să stea pe labele apoi privind cerul și luna. criminalii formează în omenire o clasă specială veșnic în luptă cu ceilalți oameni. Da, meritul clasificării se cuvine lui Lombrozo. Ah, și mi-o sete! da cum jupâne pe da, caști gura la noi și ai uitat să ne servești? Aolă, păcatele mele, domnilor studenți! Imediat, imediat, hai, hai, hai, hai. hai, hai. Cofim. Vinul e vechi și bun. Ia să vedem. Hai noroc. Hai, noroc. Hai, noroc. noroc. Mm. Da. da, da, da, e bun. Și cum spuneam, dacă vom avea în vedere legătura ce există între nebunie și criminalitate, am putea ajunge la o concluzie diametral opusă genialității. Mm -hmm. Din potrivă, cu modul acesta, natura a voit să ne arate, pe de-o parte, că cea mai mare nenorocire ce poate izbi pe om, nebunia, da. trebuie respectată. Da, da. Iar pe de altă parte, să nu ne lăsăm orbiți de gândirea cea via geniului, mm -hmm. care până să se înalțe și să devine un astru ceresc, apune și dânsul ca o stea căzătoare, singuratică, afundându-se și pierzându-se printre stânci în țărâna de unde a ieșit, nu? da. Mâncarea e gata! Um, e, dacă nu vă supărați, am pentru dumneavoastră o daie mai liniștită, mai retrasă, unde puteți vorbi și servi nederanjați de cine știe ce noi. Da, dacă vreți să pofbiți. Bine, bine, jupâne, bine, nu ne este indiferență, știi? Da. Dar, uh, hai să mergem acolo. Ai, jură! Da. Jură, tu rămâi aici? Eu mă duc să-i servesc pe domnul Cucoană! voi ce m-ai speriat! Țără noi mojic! Ce vrei? Cucoană! Te-ai speriat nu, dar eu să știi că nu plătesc ceea ce s-a stricat! Atunci pleacă din casa mea, du-te! Păi nu pot pleca! Eu sunt tocmit cu simbrie pe un an. Ești un om rău, cruticalos și hoț! Cucoană! Când am furat eu Cucoană, ia spune! Slugă nerecunoscătoare! Ai uitat când te-am primit asta toamnă că erai obosit și flămând? Ziceai că ai ieșit din spital, că utai un stăpân. Băi, da, voiam să muncesc! Se și vede! Eu sunt cinstit cu coană. Eu n-am furat nimic. Tu, cinstit? E coloșule! Taci cu coană. Nu mă băgaam păcat. Vorbeca este pe mine mă tulbură. Cine e cinstit și vrea să muncească, nu strică și nu bea ca tine. Vreau să uit. Da, ea beau! Sluga furisită, vreau să pleci. Nu te mai pot suferi! Da, așa eu nu nu plec de aici. O să vezi cu jandarmului. Ce ai cu mine, jandarul? O să vezi tu, o să vezi tu care! Ia ascultă cu coana, știi ceva despre mine? Șură! Șură! Vin, vin, imediat! Nu, nu, nu pleci nicăieri cu coana. Cu coana, dacă știi ceva, spune. Ce, ești nebun? Plecă din calea mea, mucicule. Coana vorbește. M-arde în suflet. Mă bănuiești cu ceva? Spune-mi! Pleacă să știi că e un pe Nu, nu, nu! Nu pot să plec! Stai aici! Stai aici! Și spune! Spune cu coana, Că stii, un criminal! Ai Spune! Spune că a omorât! Și că vrea să-i spășească! He? De ce mă chinuiești cu De ce taci? Morbește cu Cucoană! Spune o odată! Aha! Acum îl văd în fața mea, prin sânge cu ochii deschiși! mi cum mă privește. Zi, cu știi ceva! Zi, dacă știi ceva! Oh, oh, Dai! drumul la Dai! Dai! Dai! Dai! ajutor. Dai! Dai! Dai! drumul Dai! Dai! de Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! mă Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! ți-am spus să nu spus Hai, du-te, du-te dincolo! lasă lasă Plecăm la Ieș. Nu mai e mult! Gheorghe! Gheorghe, tu trebuie să pleci cu binele! Tu ești om rău și vrășmaș! Eu nu te mai pot ține la casa mea! Nu pot să plec, jupâne! Ba, ai să poți! Uite, eu sunt cinstit cu tine și n-am să mă bucur la dreptul tău! Îți dau toată simbria pe un an! Nu pot! Trebuie să-mi fac aici serviciu, așa cum ne-am înțeles. Dacă nu pleci cu binele, atunci o să te gonesc cu jandarmul, să știi. Cu jandarmul? Dar de ce? Ce sunt eu, hoț? Criminal? Nu știu ce ești, dar nu mai vreau să te țin la mine și gata! Jupâne, uite te de juca cu mine. Vorbești serios că o să chem jandarul? Dar ce, crezi că o să glumesc cu un țărănoi ticălos ca tine? Iudă! George! să nu-mi Să nu-mi drăsmești! George! ne lăsat vin! Da, da! Vin, imediat vin! <cluzări> vin da. Da. Ce jupă Zimba! Te-ai scrediat? Ce fie <sus> ce credeai că o să te de ghiită, de tot! Uite, ea eu, că eu o să plec! Să nu te mai văd în fața ochilor! Slugă ticăloasă, Criminalule! Ascultă-mă bine, Iuta! Bai da, să mă vezi. Așteaptă-mă în noaptea Paștelui să ciognim o roșii jidane. Să știi că ți-am făcut și eu socoteala și atunci o să mă plătești. Gheorghe! Să ne vedem sănătoși la înviere, jupâne liba, zibal. bal! Dumnezeu, le pozește-mă! Păi să nu mai fiu aici la Paștele Viitor L am închis, e târziu, nu mai vând, du-te, du-te! Dar bine omule, nici seară nu vrei să te odihnești. Nu mi-e somn, nu am liniște, gândesc. Nu mai fi supărat. Dacă n-am putut pleca la ei, toamna trecută din cauza bolii lui Ițic, vom pleca după Paști. E mai bine. Uite cum slăbești. Te omor singur. Îmi place să vegezi noaptea la ușa voastră. De ce? Cine ți-o cere? Cine, auzi întrebare. Dar așa face un soț adevărat care își iubește familia. Ce idei ți-au venit. Veghind, crezi că ne iubești mai mult? E, șură, șură. Faza bună păzește primejdia de ea Dar ce este? Cine ne amenință? Cum, tu nu știi? Nu Femeie proastă Dușmani Care dușmani? Bine, nici eu nu-i cunosc Numai noaptea târziu Îi văd în fața mea Au niște ochi mari Și pătrunzători ca focul Și ce vor de la tine? Nimic. Cum nimic? Dă-le bani. Bani. Dar ei nu mi-au cerut bani. Atunci? Tu nu poți înțelege. Dușmanii chinuindu-mă mi-au rupit. tot ce aveam mai bun. liniște O, închipuiri, vedenii. Poate că ai dreptate, draga mea. Ai dreptate, șură. Sunt bolnav. Am friguri. Vezi, liba. Vezi că-ți faci singur rău. Mm. E, hai, hai, hai să te odihnești. Nu, nu, nu, lasă-mă, lasă-mă să stau aici. Nu, nu te îngriji. Toate noaptea pe masa asta tare, cum să te poți odihni? Tagi, tagi. Am auzit un zgomot. Nu, nu, nu, nu, nu-i nimic. Ți s-a părut, nu vântul. Șora, poarta e închisă? De cum ai uitat? Singur te-ai dus și ai pus, de urmezișul, bărna și greu. Ah, da, da, da, da. Uuuh, așa de cap. Na, mâine o să trimis să-l cheme pe domnul doctor. ce, ce să-mi facă, doctor? O să-ți dea ceva să te faci bine. Așa bolnav, nu poți pleca la ieși. Oh, e primăvară, ah. trebuie să mai ieși pe afară. Soarele o să-ți facă bine. Toată n am stat închiși în casă. Și boala băiatului a venit tot din cauza lipsei de aer curat și lumină. Dacă nu te faci sănătos, va trebui iar să amânăm plecarea. Gândește-te, Leiba, că trebuie să chemăm doctorul. Că trebuie să te faci bine dacă vrei să plecăm din podeni. Auzi, E un Nu-i nimica, omule, ți se pare. Taci, taci, n femeie. Asculta! Dar, dar e ceasul! ceasul? Uite-l aici pe teșgea! Uite-l! <tript> <tript> Dracușorule! Dracușorule, cum m-ai speriat! Tu nu știi că lei bazii e bolnav? De ce mă tulburi? Uu, ce copil ești! Întreb și tu un obiect care nu ți va răspunde niciodată. nu, nu obiect, e viu. Nu vezi ce frumos măsoară el timpul? Ah, și până la miezul nopţii atât de mult. Mm, cum mă doare capul. De parcă mi s-a pus-o perdea. Vezi, vezi, nu te juca cu boala. Trebuie neapărat să chemăm doctorul. E mare primejdie. Încă nu? Încă nu. Ai uitat ce spuneau studenții ăia care au trecut asta pe la han? Că între nebunie și crimă nu este nicio deosebire? Ah, vorbeau ca dintr-o carte. Deja am sileam eu să înțeleg câte ceva. Nu se putea. Vorbeau... O vorbă înaltă. Rabinul nostru tot așa vorbește. Bine zice proverbul, ai carte, ai parte. Pe băiatul nostru îl facem învățat. La ieși sunt multe școli și chiar universitate. Îl facem filozof. Dar de ce filozof și nu doctor? Ai dreptate. Nu o să mai avem nevoie de al doctor. <laughs> <laughs> Visuri. Iți nici n a învățat să citească, și noi ne gândim departe. Nu, șură, nu. În viață trebuie și curaj, pe lângă noroc și bani. Cum am vins cumnatul nostru, Isaac? Uite, parcă văd scena când a vrut nebunul să strângă de gât pe sora mea. Care nebun, Leiba? Tu nu mi-ai vorbit niciodată de această nenorocire. Bine, ascultă. E o întâmplare veche. Se oprise circulația pe stradă. Dinspre copou veneau o grămadă de oameni dând din mâini și strigând. Era un nebun. Era un nebun. Îl țineau doi jandarmi de fiecare parte, cu pumnii strânși legați unul peste altul cu o curea tare. Mă înfiorase priveliștea. Era un om înalt, cu o mari mare de păr, avea, avea un cap ca de taur. Era cu picioarele goale, gura era plină de sânge, scuipamere. Ascultă, parcă-l văd. Lumea se oprise în dreptul unei cișmele, jandarmii au dezlegat mâinile. Pe semne, era sete. Se făcuse un cerc larg în jurul lui. Nebunul a dat col cu ochii și și-a oprit privirea pe dugheana lui Isaac. Poate că-l cunoște? Taci, taci, taci, ascultă! Scrâșnea din dinți! S-a repezit ca o fiară, a luat cu o mână capul copilului și cu cealaltă pe celălalt surorii mele, care stătea în ușa duginei și privea. Și le-a izbit cu atâta putere unul de altul. Că un zgomot, o trosnitură care cu nimic nu se poate asemăna. Isaac, care era mai într-o parte, a dat un țipăt odată cu mulțimea îngrozită. Jandarmii au sărit și l-au dobărât pe nebun cu patul puștilor, cu... Mă doar iar capul. Eu nebunesc. Lasă, lasă, nu te mai gândi. Nu îmi nu a fost decât un vis urât care a trecut. Gândindu-mă la amenințările blestematului ăla de Gheorghe, mi-am adus aminte de întâmplarea cu nebunul. Nici nu mai știu dacă a fost cu adevărat sau dacă a fost un închipuire de-a mea. Închipuirile astea mă doboară, simt că mă pierd. Ah, Jehova... Mm -hmm. Oare unde o fi, Gheorghe? Cine știe. A trecut destulă vreme. Cred că e departe. Ai zis, departe? Nu, Sura, nu? Gheorghe, e aproape, e aici. Aici, în mintea mea. Ascultă-mă, dânsul se va răzbuna pe noi. -e A făgăduit? da, da. Ți-e frică de amenințările lui? Când a plecat astă vară, era furios, ca o fiară. Na, ce mai bași de seamă? Un țărănui mogic. A și uitat. Na, omul prost nu-și uită mânia. Când l-am gonit, am privit în ochii lui. Erau tulburi și însângerați și râsul ăla silit. Să ne vedem sănătoși la înviere, Jupâne. Na, na, na, na. Nimic groas. Na, na, na, liniștește-te. Un goibețiv și hoț Gheorghe nu poate să se răzbune. A plecat în lume. Cine știe la ce stăpân o fi? În fine, ce suntem noi vinovați? Da, să spun și eu ce suntem noi vinovați. Poate păcatul, blestemul strămoșilor. Cine știe ce-o fi. Și doar m-am rugat de el să primească simbria. Banii să primească. Bani. O travă! Nu bani trebuia să-i dăm! După câte mi-a stricat, nu mai avea nimic de primit. Din potrivă! Slugă pripășită cum era, dar la bani s-a uitat cu scârbă. Şură, tu nu l-ai cunoscut pe Gheorghe. Era un om hain și crud. Cu astfel de oameni nu te poți înțelege. A fost născut să facă răul. Trăia cu gândul de-a face rău, a trebuit să vină tocmai în casa noastră. Dacă ai făcut omului să tragă, trage, ah. curată apacul ăsta. Câteodată stau și mă gândesc așa, nu prostia mea de femeie. Pentru Gheorghe nu te odihnești tu, pentru el te stingi tu, spune. Dar de ce ne-a amenințat? Hm? Eu, care l-am oplușit în casa mea în vreme grea de iarnă, i-am dat de toate. De ce să mă răsplătească așa? șura, șura, în lume nu-i dreptate. Leiba tu ești greu, bolnav. Mm. Ai în cap. Lasă, nu, nu, nu, nu vorbi așa. Să treacă și noaptea asta și mâine voi fi un alt om. Mă auzi, șura, alt om. Da, da, da, bine, bine. Nu te speria degeaba. O să treacă și noaptea asta... Ca toate celelalte. Vino de te odihnești. Gheorghe ne-a uitat. Să mai caute el în de Răzbunare? Dar nu l-am bătut. Nu i-am făcut niciun rău. I-am da. dat drumul. Da. Atât tot. Pentru atâta lucru nu se răzbună un. un om prost. un slugoi. Așa. E adevărat, sură. Gheorghe ne-a uitat. Gheorghe nu mai vine. Mm -mm. Totuși, lasă-mă, te rog, aici, vreau să vechez numai noaptea asta, poate cine știe ce se va întâmpla nu, Nimica, nimica, spun eu că nimica... Du-te, șură, du-te și te odihnește, e târziu. Doamne, păzește-ne. Bine, mă duc. Noapte. mereu neliniștit. Nu știu ce am, o greutate mare mi-apasă creierii. Sufletul se clătină între lașitate și frică, spaimă și groază. Atunci vor chiar și tic tacul ul ceasului ha. Hai să-i spravesc cu tine. Nu, nu, nu mai vreau să știu cât e ceasul. Mișcarea ta trebuie oprită. Terminat. De acum vreau liniște. Cine e acolo? Doamne! Cine? Cine e acolo? Ce vrei? Cine o jupă pe primarul? Dumneata, domnule este dumneata! Da, jupăle! Îndată, Vin! Vin să deschid poarta! Vin! Imediat! Ce-ai Cei jupâne, ce-ai de închis azi. mai devreme, e mai devreme, e destul de târziu și apoi nu, e vânzare. Dar stai jos, stai jos, este vestejere. Nu, no, nu, no, no, că n-aș fi intrat, dar trecând spre biserică am zărit lumină prin obloane Aza. și crezând că nu te-ai pulcat, am bătut că vreau să-ți comunic o veste bună. Un succes al postului de jandar din Podeni. Ia ghicește. Păcatele mele, să ghicez, dar ce? De zis, stai, stai, stai și ascultă-mi. jandarmii noștri au prins pe criminalii care au ucis pe Hanjiul, pe soția și pe cei trei copii de la Hanul Vecin, ah. unde diligența își face schimb cai. Nu mai spune. Da? Și cine-ți mă rog, criminalii? O, oh, o bandă întreagă. De stai, stai să-și citesc eu cum îi cheamă. ia am aici, a scris, că trebuie să comunic mâine dimineață la plasă. Aici. Vasile alungulesei, așa. Pavel Surdu, mm. Ion Tudor, Nae ale mm. și Gheorghe... Gheorghe? Dar ce, ce ai strigat așa, jupână? Cum am strigat? M mă rog, domnule primar, care Gheorghe? Ah, Credei că e gata dumii Al meu nu mai este al meu, a plecat de asta vară. Era un om și hain și mie nu-mi plac astfel de oameni Nu, nu, nu, e un alt Gheorghe Jupâne. Îl cheamă Gheorghe Duțu. Ah, să fi văzut când i-au adus jandarmii la post, burduf cum mai... Dar, Gheorghe... Ei, ei, Gheorghe, iar Gheorghe... Dar ce mai ai cu el, jupane? Că singur ai spus că l-ai dat afară. Nu, nimic, dar era un om rău. Păi, dacă l-ai alungat, atunci de ce îi mai poți de grijă? Lasă-l! De ce? Pentru la plecare m-a amenințat. Ce spune? Așa e. Era un ticălos, Gheorghe. Da, da, dar privindul nu părea. Știa să se lingușească. A fost și pe la noi, pe la primărie. Las slugă fără căpătăii. Da, da, e adevărat că pe mine mă cam ocolea. Se vede că avea ceva pe inimă. Se ascundea, se ferea, ca toți oamenii bănuiți. Și ce? Ce frică și acum de el? Frică, Nu, frică? Na, mie nu mi frică de nimeni. Lei Zibal a prins curaj. <laughs> Așa te vreau jupâne. Frica e ca apa-n vin, îi strică gustul. <laughs> da, dar nu voia să plece din casa mea de bunăvoie. de ce nu mi ai spus și mie? Trimitem jandarmul și ți-l scoteau în două. Eu credeam că se va face de treabă, că azi leacă, leacă, Îi treceam cu vederea prostiile, răutățile, Gheorghe însă... Împrinsese slăbiciunea și se făcea din zi în zi mai ticălos, înjura, blestema pe viața șura, botea copilul. Aolea. Când îl în pivniță să-mi aducă câte ceva, bea ca un porc și se îmbăta și... nu-i plăcea și lui vinul dumitale, nu cai un vin bun ca un de lemn, nu? Asta? Cred că eu sunt dintre aceia care nu recunosc omenia, domnule primar? N-am avut cu cine, începuse în ultima vreme, chiar să mă și fure. Oh, asta nu! Trebuia să te duce imediat la Jandarmerie. De, idee, eu tot credeam că. Ce, ce crede, rău ai făcut! Trebuia scuturat așa puțin. Poate am fi descoperit multe lucruri. Ce vrei să faci? Așa e cu venetii ăștia. Nu știi de unde vin. Stau într-un loc câtva timp, fac vreo poznă ceva și apoi, gata și dispar. Și noaptea care vine. Ce? ce? Ai zis ceva jăpune? Nu, nimic. Nimic. A, ia ascultă cuanezibal. Mi-ai promis o damigeană de, de vin din ala neîncepută, eh? ce zici, odată-i Paștele, domnule, eh? Paștele? Ma așa e că azi e noaptea învierii. Păi bine! <laughs> <laughs> ha, lasă, nu mai te țin cu vorba, poate vrei mea ta să te odihnești. așa ju până mâine trimit vătășelul să ridice, e bine? Bine, bine, mai în mai încape vorba, bine sigur. <laughs> Atunci... Mulțumesc da. și cu bine. Să ne vedem sănătoși, de jupâne pleci așa curând, domnule Stejărel? Nu pleca! Mai stai, te rog, uite, îți dau să guști o leacă de vin din La desplace. Lasă-l, Eu... lasă-l acum e târziu, domnule. O lăsăm pe mâine. Grija, am o mare grijă în noaptea asta. E, grijă, grijă, dumneata Grijile dubitale, aș dori să le am eu toată viața. Ba, să te ferească Dumnezeu. Ba te noroc, cu Ha, dar știi că ai azon. M -m mă iartă, dar astă seara nu glumesc, n-am de ce să glumesc. Te rog, mai stai. Mult îmi place să vorbesc cu dumneata. Da, nu dar... mă lăsa singur, te rog. Bine, doar mai sta bucuros, dar uite, trebuie să mă duc la biserică. Eu -și. Eu știu cum ne cheamă părintele. Nu, ah. eu sunt o persoană oficială a satului, eu nu pot să-i Eu Jupâne, ia spune-mi drept. Ce e frică de Gheorghe? Te tem de amenințările lui? Fi pe pace, lasă, am să iau eu măsuri împotriva lui. Îl dau imediat în urmărire. nu mai calc în satul Podel cât o viață va avea. Las pe mine, e fac eu felul, n-ai grijă. Noapte bună! Cua ne zi pare! nu mai avea așa grizi, domnule, lasă! Te conduc, domnule primar, vreau să fii bine poarta! A plecat. Am plecat și sunt iar singur. Și mi-e groază. Noaptea învierii. A, nu... Să sting lampa. Prin oblonul de la fereastră se zărește ulița și poarta. Nu-i nimeni. E liniște. Am sub teșghea o bărdiță. La o, adică... Doamna, adică, e bună și asta, e bună dacă e ascuțită, e, e, e în somnă ascuță, poate trece noapte mai repede. Ce păcat că am oprit Nicol. aș fi vrut să știu cât e ora, trebuie să fie târziu. Beata șura. Doar îmbrăcată lângă copil. Am speriat-o cu ideile mele. Mm. Și sunt bolnav are dreptate șura și mă dore capul. Ce? Ce se aude? n -a? nimic. Nimic, nu-i nimeni. Nu-i nimeni și mă părsesc puterile. Poate că un pic de rachiu mi-ar prinde bine. Ce mă doare capul? Clopotele bat, clopotele în deal la biserică, sună viera. Atunci înseamnă că a trecut dimineața nopții și ne apropiem de ziua. Trece și noaptea asta. Ce... Ce-i zgomotul ăsta? Eu nu m-am mișcat din loc și... Alta? Trebuie să mă uit pe ferează. Sunt mai mulți oameni afară. În fața porții. Le văd umbrele! E, Gheorghe, nu mai el poate fi. A sunat și asul în sunt pierduți, trebuie să strig, trebuie să strig. Nu, nu, nu, să nu speri pe șura, să nu se trezească copilul. Hai, hai, curaj! Leiba! Curaj! Mă duc afară la poartă! No. mai E glasul lui Gheorghe! Gheorghe poruncește! Zăresc limba Mai au încă două tăieturi! Ah, ah, Dumnezeu, le dăm putere! dă putere numai câteva minute! Uite! Sudori! Sudori de moarte! Struica! Se deschide încet, încet! Curaj! Curaj, Zibal! Încă o clipă și totul se va sfârși! Gheorghe, o să deschidă poarta și o să văd încet, ca în blana de lemn, moarte sfredelul în osul viu al pieptului meu, adânc, tot mai adânc, până ce va atinge inima, oprind-o când întotdeauna și atunci totul se va termina. Voi scăpa de frica asta nebună, voi scăpa, dar șura? dar copilul, nu. nu. Nu, nu trebuie să mare curaj, curaj, Zibal, curaj, mi-a venit o idee, poate că putem scăpa. Uite, văd aici lângă, poartă, frânghie groasă, o e de la carul cu boi, sluga, a lăsat-o aici în loc, să ducă în graj, sau poate că Dumnezeu l-a pus să lase aici, tocmai ca să ne putem salva. Hai, o, de a, mâna lui Gheorghe! Să fac repede o laț și să-i oprind! Uite așa! Mâna mea! Băi! te ai prins! Te-am prins! -a -m -a. M -a, te Am căzut în fursă! te ai prins în lață! am meu! Am să lumânarea Să-ți văd mâna care voia să mă sudrume Să mă omoare pe mine Să văd dacă-i binelegată să- Ce A, este! Nu mai bat scăpa! Mai aproape, mai aproape! Se Suflă! De ce te voi au sa-mi curme viața, uite cum se incuba vor să apuce Să apuce flacăra flacara, o grume, ca pe mine. prinde focul, prinde ești puternic, ai vreo drăzgunare! to mâna lui Dumnezeu. Leiba, Leiba, ce-ai făcut? Minunea Leiba Zibal a făcut minune. Leiba Zibal merge la Ieși să spună Rabinului că nu este ovrei. El este creștin. Auziți? Leiba... Zibal este creștin, Leiba Zibal a aprins o făclie lui Cristos. În noaptea învierii, Leiba Zibal a aprins o făclie de bani. Ați ascultat O Făclie de Paște, de Ion Luca Caragiale, în distribuție Florin Zanfirescu, Coca Blos, Ion Chelaru, Radu Panamarenco, Mircea Constantinescu, Petre Lupu, Tudor Heica, Nicolae Hrișciu, regia artistică Leonard Popovici.